Bon halda guai zuia uh, gibitua dela biziki, bena hono bon, uh, pompierak eta hor dira. Bon. Lehenik, erran behar den gauza pensatzen dut estela kolpatuik, estela jendia gelgi ahal izan dira, eh, batute prozeduratua duzte, holako hozatzu gertatzen barima dira. Eta bon, alerta biziki fite emana izan da, ta, eta langiliak... Uh, Begoita la esport, l'angiledo, golako zerbait batzien bagnen, eta denak gelgia alizan dira, eta ez da, ez kolpaturik, ez, eh, ez georre, bon, bella gauza importantena, nigu zerteko jender, bai gero, bon, eh, izain da, ze hori desmarzia handanat, izinein, eh, eh, empresain bagnen, eta teilatutik dutik gelgitzen zuia. Bon, ikusi sí. dearko da, ono oh, ez da ertena al, zertai partituden, zerengatik, hori egusiak, bon, Inquesta kehanen tu ordian, bueno, va. Presechki soberbacho soule uste se eh, la nerati direa gaur berean edo fitesko langileak. Ez dut tentsatzen, tentsartzen eh, dut xomaza teknikoa izanen dela, egon zu dako, pentsatzen duteren eta bada alei ke pentsatzen dut daitean, bueno. Ez dut de sobea uhanse auti eserren eta puntuja ketan gen lana da Bainan, pensatzen dut biziki desmasio desmarsio, desmarsio batela aleike empresan, eta pensatzen dut langileak eguntzumaiten dako esomaz teknikian izanen didela. Em, hori begik ikusiku iku, dute, bak nenen, hola pasatuko gauzak empresako burueke. Bainan, eh? boho izanen gira goede ikusteko duzen, bainan, pensatzen dut eguntzumaiten lana lanagestatua izanen dela mariruski.